dar în hunia ta sau să te și cu îmi cerți că aceste detalii sau efecte în mine și a derit peste mie moșnata Nu este din care întruf mere de la fața bunii tale, nu este pace, nu este de la față, păcatelor mele că fără de rețele m-a capul meu ca o sarcină grea, ca peste mine. În sau și nu s-a putrezit trăimile mele de la față, nebunii mele, chinuit mașini, mângălbovit până s-a șit toată ziua munt mămblam, că șoalele mele s-au crut de ocrș și nu este vede care trupul meu. Necărit-mă m-a foarte, răgrit, dar inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tămpărat, părăsit-mă mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au într și cei de aproape aproapea de parte au stat și se ce cei ce căutau Sfântul meu și cei ce căutau cele mie, grea de șertăciuni și micreciuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mur și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, doi tu nu vi-ai auzit, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au simțit că eu spre vătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este purărea. Că fără de lege mai eu voi vesti și mă voi îngriși pentru păcatul meu. Iar vreșt și mei trăiești s-au întărit mai mult decât mine și au mulțit ceea ce voresc mie drept, ceea ce răspată sările pentru bune-mă de femă că nu bunătatea. Nu mă lăsați Doamne Dumnezeu, minute depăta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, doamne al Mântuirii mele. Zis, am pățit voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pusă am îngurii de pază, când a stat păcătosul împotriva mea. Am mulțit am și m am smăit și nici de bine n-am și durerea mea s-a anuit în fierbântatul să inima mea înăuntru meu și în curgetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fără cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este, ca să știi ce lipsește. Iată cu palmă măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viață, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se turbură. Strânge și nu știe cu le adună pe ele. Și acum, cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul și statul meu de la tine este de toate fără de legile mele, izbăvește-mă? O care cei fără de minte nu mă dar am uțit-ap și n-am deschis gura mea, că tu ești cel ce m-ai făcut pe mine, depărtează de la mine bătăile tale. De tăria mâinii tale, eu m-am sfârșit cu mustrări pentru fără de legea e pedepse pe om și ai ca capuză de paiajă în sufletul său, dar în deșert se întâmplără tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea, ascultă-o lacrimile mele să le treci, că-și străin sunt eu la tine și străin ca toți părinții mei. Las-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând am așteptat pe Domnul și s-a plecat spre mine, a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticolășiei, din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gură mea cântare, nouă cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți se vor teme și vă din în Domnul Feu și bărbatul a cărui este numele Domnului și n-a privit la deșertociu și la nebunii micinoase. Multe ai făcut tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile tale și nu este cine să se asemene gândurilor tale. Văsit am și am creit, înmulțit -o sau peste număr, jertfă și prinos n-ai voie, dar trup ne ai întocmit. Ardele de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut atunci, am zis, iată, vin, în capul cărții este scris despre mine ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, am voi și legea ta înăuntru în inimii mele. Bine aveți dreptate în adunare mare, iată cuzele mele, nu le voi opri. Doamne, Tu ai cunoscut dreptatea dar n am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mirata Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să mă depărtezi în durările Ta de la mine. Mila Ta și adevărul Tău, purulea să mă sprijinească, că m-am presurat în ele cărora nu este număr. ajuns să mă fără de legile mele și n-am putut să Să văd Mărțile sa mai mult decât părinții capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne ca să mă izbăvești Doamne spre ajutorul meu aminte. Să fie rușinați și înfrântată o dată ceea ce caută sufletul meu ca să dea pe El. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze ceea ce vă mie rele. să fie rușinați în dată ce îmi zic mie, bine. bine. Să se bucure și să găselească de tine toți ceea ce te caută pe de Doamne și să zică purrea ceea ce veți în tânia să fie Domnul, iar eu sunt sărac și să Dumnezeul. Eu se va de mine, ajutorul meu și apărătorul meu ești tot Dumnezeul meu în Slava slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin? Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu, nostru, slavăție. ție! Doamne, minește, Doamne, minește, Doamne, minește, slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh! Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua aceea îl va pe el, Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile lui. Domnul să-l ajute pe el pe patru durerii lui, în astenutul lui, să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește mă vindecă sufletul meu că am greșit ieri. Prăjmașii m-au greuit de rău cât când va mori și va peri numele lui. Iar devenea cineva să mă vadă minciuni, grăia inima lui adunat fără de lege, ieșea afară și grăia împreună împotriva mea, șoptea toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvântele giuiți spuneau împotriva mea, că nu-sa ce oare, nu se va mai spune. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădășuit, care am mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcăriu. Iar tu, Doamne, iubinește-mă și mă scoală și vă răsplăti lor. Într-o aceea -am cunoscut cum ai vuit, ca să că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine. Iar pe mine, pentru dumneavoastră mea m-a mai sprijinit și mai a întărit înaintea ta, aveac. În Binecuvântat este Domnul Dumnezeului, Israel din viac și până în viață. Amin, amin. În ce chip dorește cer izvoarele apelor? Așa te dorește spătul meu pe tine, Dumnezeule. Însă, Tată, spătul meu de Dumnezeu, ce o fiu când voi veni și mă voi arăta fețele Dumnezeu? Făcutul mi s-au luat ruimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie toate zilele, unde este Dumnezeul tău. De acestea am adus aminte cu revărsare de inimă, cât treceau să mare spre casă lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în de sărbătoare, pentru ce ești mâni, al meu și pentru ce mă turburi. Nădăjdește Dumnezeu că vă da pe el mântuirea fieței mele este Dumnezeul meu. În mine, sufletul meu s-a turburat, pentru aceea să-mi aducem aduce aminte de tine din pământ Jordanului și ale ermorului din muntere cel mic. Atât pe atât, cheamă glasul căderilor apelor tale toate talazurile și valurile tale peste bine au trecut. Ziau am apărâncit, Domnul mine, sale, iar noaptea pe tare Lui de la mine. Răugăciunea Dumnezeului, Vieții mele, spune voi lui Dumnezeu, spune jitorul meu este tu pentru ce m-a uitat. Pentru ce am că mă decăște vreștaul meu, când se spărmau altele mele, mă opărau Scăitorii meu, când îmi ziceau mie toate zilele, unde este Dumnezeul tău, pentru ce ești cummis Sfântul meu și pentru ce mă tulburi? Rădăiește Dumnezeu, că voi vă leuda pe El, mântuirea fieții mele este Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeu și apără dreptatea mea de neamul necufios, de omul nedrept și micleam și izbăvește-mă. Că tu ești Dumnezeul, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat, pentru ce omul mugnit cum mânicăște prăjmașul meu. Trimite luminata și adevărul tău, acestea m-au povăzut și m-au condus la muntele cel sfânt al tot și la locașurile Tale. Și voi intra la ritualul Dumnezeu, la Dumnezeul, ceea ce veșe vește din mele. Laudate voi în alaută Dumnezeului, Dumnezeul meu, pentru ce ești mugnit, fete al meu și pentru ce mă turburi. Rădăjdește Dumnezeu, că-L voi lauda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiilor și Sfântului Duh, și acum și poriloria și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Doamne, unește, Doamne, miește, Doamne, miește, slavă Tatălui și Fiilor și Sfântului Duh, și acum și poriloria și în veci Amin. Dumnezeule, cu rechile noastre, m-au auzit părinții noștri și ne-au spus nouă lucruri pe care le a făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinții ai sădit bătute popoare, iar pe ei ai înmulțit, că nu cu sabia lor a moștenit pământul și brațul lor nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea creții tale, că bine ai voie pentru ei. Tu ești înzut meu și Dumnezeu meu, ceea ce porogești mântuirea lui Iacob, cu, mine pe -și, cu tine pe vrăjmașii noștri îi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoala asupra noastră. Pentru că nu în alt cum eu vă nădășui și sabia mea nu, nu mă va mântui, că ne-ai dovit pe noi de cei ce ne ne pe noi și pe cei ce ne urez pe noi, arușinat, rușinat. Cu Dumnezeu ne-ai toată ziua și numele tău îl vorăudam în bea, iar acum ne le lepădat și ne-a pe noi și numești și poștile noastre. Îndoște-ne pe noi înapoi, de la dușmanii noștri, și cei ce ne urez pe noi ne-au jefuit. Bat-ne pe noi ca oi din mâncare și într-un neamul ne-ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când ai vândut, pus pe noi cară pe ceilor noștri, bazjopură și râscilor din pe jurul nostru. pus pe noi pildă între în clătinare de cap între popoare, toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinarea brazului meu m acoperit, de către glasul celu ce ocărăște și clevetește, de către fața vrășmașului și prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și l-am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri s-au vădut de la calea ta, că ne-ai sperit pe noi în loc de durere și le-ai pe noi umbra morții. De-a fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins noastre spre Dumnezeu străin, dar Dumnezeu nu a fi cercetat acesta, că El și ascunzișurile inimii. Că pentru tine, suntem munci toată Ziua, săpătiți, am fost ca niște, oi de junghiere, deșteaptă-te pentru ce doriți doamne, scoară-te și nu ne până în sfârșit, pentru ce întorți fața ta. Păi de Sărăcia noastră și în cazul nostru, că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipit să de pământ, cele nostru, scală de Doamne, ajută nouă și Neți pe noi pentru numele tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, greu, oi, tarea mea apărat lui. Limba mea este trește de scriitor, ce scrie însuțit. Podăbite-și cu frumusețe mai mult decât fii oamenilor, Reversatul vărsatul sahar pe tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. încinge te cu sabia ta peste coapsa ta puternice. În frumusețea ta și cu strălucirea ta, încordează țarcul, și părățește pentru adevăr blândețe și dreptate și te va păvățui minunat dreapta ta. Săgețele tale ascunsite sunt puternice în limba împăratului popoarele sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, în viacul viacului tău, de dreptate, tu părăției tale. Iubita dreptate și ai urât fără de legea, pentru aceasta te aunzi pe tine, Dumnezeul tău, cu uterenul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Spina și aloia îmbărsămează veșmitele tale din palate, din de pildă și de alăută, te veserezi, Fiice de împărăția, tu ce este tatăl tău. de-a dreapta ta, îmbrăcată în haina urâtă și prea înfrumusețată, ascultă fiică și vezi și pleacă ta și uită poporul tău și. A tău, poartă lui tău, poartăte împăratul frumosit că el este domnul tău și se vor încina lui fiiile tiri cu darul feței tale, se vor ruga aleși și poporul. Toată slava fiiei împăratului este înăuntru, brecată cu tesaturi de aur și cu auri Aduce se vor împăratul ficiar enorm ai prietenilor ei, se vor aduce tia, aduce se vor întreveseli și bucurie, aduce se vor împăratul împăratului. În locul părințilui tăi sau născuție, fii pune-vi pe ei că petenii peste tot pământul. Pomeni-vă numele tău întor neamul și neamul. Pentru aceasta popoarele te vor da în și în viacul veacului. Dumnezeu să scăpără și puterea noastră a ajută-o ce ne presoară, pentru aceasta. Nu ne vom teme că se va cutremura pământul și se vor muta mulții în inima mărilor. Venitoși s-au tulburat apele lor, cu tremuratul sau muți de tăria lui, apele lor veseles, cetatea lui Dumnezeu, cel prea a Sfinților Cașului. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va la ova, o va ajuta Dumnezeu din dimineața. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărăției, data, cel preanalt glasului, cu tremuratul sau pământul. Domnul puterilor, cu noi, spre nostru nostru, Dumnezeului Iată. veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus dorul pe pământ. Pune va capăt războaierilor până la marginile pământului, arcul va spărâma și va frânge arma, iar pavezile focle va arde. Oprâți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu, înărțamu' voi pe pământ. Domnul puterilor, cu noi, Sprijinitorul nostru Dumnezeului Iacob, slavă Tatrui și Fiul și Sfântului Duh și Acum și Părârea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia slavă ție Dumnezeule, Aleluia, aleluia, Aleluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor! Amin! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!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 Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Purului, și în veci veciul amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească se numele tău, vine împărătirea ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă o nouă astăzi. Și ne iartă nou greșealele noastre, precum și noi în greșiților noștri, și nu ne duce pre noi nispita, ci ne izbăvește de cel viclean. Pentru rugăciunile sfințelor Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cântare ți-aduc ție, Doamne, și greșealele mele toate le mărturisesc înaintea Ta, și Tu, întorcându-te, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mântuiește-mă, Dumnezeul meu, cum ai mântuit oarecând pe vameșul și lacrimile păcătoasei nu le-ai trecut cu vederea. Primește și suspinele mele, Mântuitorul meu, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii lor Amin. Cu rugăciune mă apropii acum sub acoperimentul tău prea nevinovată. Scoate-mă născătoare de Dumnezeu din tulburarea patimilor mele ca Căinescu pericinuitorul nepătimirii. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! mulțumim ție Doamne Dumnezeul nostru, pentru toate facerile tale de bine pe care ni le-ai arăta nouă nevrednicilor, din vârsta cea de întâi până într-o aceasta de acum, pentru care le știm și pentru care nu le știm, pentru cele arătate și pentru cele nearătate ce ni s-au făcut nouă cu lucrul și cu cuvântul. Cel ce ne-a iubit, până într-o atât încât și pe însuși Fiul Tău, cel unul născut, l-ai dat pentru noi, învrednicește-ne ca și noi să ne facem vrednici de dragostea Ta. Dă-ne înțelepciune prin cuvântul Tău și prin frica Ta îi însuflă-ne în cu puterea cea de la Tine. Și orice am greșit cu voi sau fără de voie, iartă-ne și nu ne le Păzeiește sufletul nostru sfânt și îl pune înaintea divanului Tău, având știință curată și sfârșit vrednic de iubirea de oameni Ta. Adu-ți aminte, Doamne, de toți cei ce cheamă într adevăr numele Tău, de toți cei ce ne voiesc binele și de toți cei ce ne voiesc răul, că toți suntem oameni și deși iertăciune e tot omul și ne mai rugăm Ție, Doamne, Dăruiește-ne marea milă a milostivirii tale!»